Четири такта, она, окей. Тако, ја ће да ти бројим. Јма човек за бројен. Четири сува такта овога. А може да се каже и прво из лаке, па после да види ток шоу Браћи Бутко. Значи ми борамо... Ви сад да слушате ток шоу Браћи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 Poštovani slušatelji, radija 021. Tmurno je, hladno i maglovito jutro našoj varošici. Sigurno je predivno onima koji ušuškani u svojim toplim domovima nemaju potrebe da da ih ova magla pomiluje po bronhijema. U skladu sa vremenom mi danas pokrenuti jednu veoma temu toliko ozbiljno da me je prosto strah da je najavim prvenstveno zbog morbidnosti u njenom korenu. Naši novinari, negujući dosledno principi istraživačkog i analitičkog novinarstva, krenuli su u onom neproveranom i sumnijom vešću o kojoj se već nekoliko dana šuška u našem narodu, da je Milošević viđenu u hagu. Vest je nevjerovatnija tim pre što je ubrzo potom viđen kako drži jedan od istorijskih, gora u saolu centru novandrennom kongresu svoje partije uz veliki napor i razne peripetije uspeli smo da pronađemo čudnu ustanovu na dedinu ambulantu za kusne ljubimce a potom i jednog od nekoliko ljudi koji tamo rade gospodina mikicu koji isprva ni htio ništa da nam kaže koji nam je čak i pretio, i koji je konačno uz malu prebirku, a posle ukazane pažnje u vidu 100 nemačkih maraka, pristao da dođu u studio našeg radija i da odgovori na mnoga nejasna pitanja u vezi sa ovim slučajevima pojavljivanja pa nestajanja druga Miloševića. Dobar dan, Mikice. Ja moram našim slušalcima da otkrijem tajnu da je ambulanta za male životinje na dedinju samopravan, a da ste vi jedan od naših najvećih stručnjaka u oblasti genetskog inženjeringa. Vaša specijalnost je kloniranje. Da, upravo ste. Moja specijalnost je kloniranje i to za račun državnih interesa od najvećeg značaja. Ovo mi sve izgleda neverovatno poput Ladlamovih romana, a još neverovatnije je to da smo toliko napredovali u kloniranju, bez obzira na naš nizak kulturni civilizacijski i ekonomski nivo. Slušajte, svaki suveren u ovoj državi je bio svestan svoje prolaznosti, mm, bio je svestan i manjkavosti svoga, ono što se kaže fizičkog ja, jonda je ulagao ogromnovca u nove naučne discipline. Ne se tada žalilo para posebno u Titoovo vreme, titovo doba, I mi smo već bili jako dobro opravljeni i postisali smo neke neverovatne uspehe za ono vreme. Recite mi ukratko, kakav je bio vaš put? Pa u svakom slučaju nije bio posao družama, jer uvek je bilo malo para u ime nekih viših interesa, viših državnih interesa, zatim za da najmanju grešku vama sledi prekor i osuda, a svaki uspeh Nagrađivan je srdačnim stiskom ruke i toplim tapšanjem po ramenu. Tok šou, braće, bud krej. Vi ste prve probleme sa klonovima imali još pre 20. godina kada ste radili kao stočni ginekolog. U to vreme situacija je bila deleko teža nego sada što se tiče nautičnih dostignuća i bilo je veoma, veoma teško snaći se u svemu tome. Pa jeste, ja sam radio e, kao stočni ginekolog jer sam prethodno bio istaran iz službe e, zbog rada e, sa androidima. E sad, pošto je Tito umro, e, njegovi naslednici su hteli kopirajući ga da se kupaju magreće mleku a znate da je magreće mleko prepuno vitamina E da, da podmlađuje da relaksira pa poznato je u, u nekih hoteli na Azornoj obali da u cenu svog pansiona da u cenu svog pansiona uključuju kupanje u, u to magreće mleku i to košta jako puno para Obožava niz dlake. Kao što sam rekao, to kupanje u magarećem mleku je izuzetno, izuzetno zdravo. I u to vreme, u tito vreme, i onako je bila problema s tim magarećem mlekom, jer je ono malo magaraća ženki što je bilo, nije bilo dovoljno za Titove potrebe, pa se onda iz Sirije to mleko uvozilo. E sad kad je Tito umro, a petiti su porasli, pa nije uvoz onda nije bio dovoljan, i onda su nama dali zadatak da izmenimo nešto gena na magarcima, pa da i oni mogu da daju kvalitetno mleko, muški magarci kao, kao i ženski magarci, ženke, i e, e, znači, bila je, bio je zadatak da izmenimo genski kod magaraca a potom sledeći korak bio je da ih kloniramo što je inače u sklopu prethodnih razvojnih projekata i sve to ste uspeli da uradite pa, pa, znate kako ovo prvo smo uspeli to mleko preobraćenih magaraca je bilo fantastično jako dobro smo uspeli Ali moram da kažem da mlekovi od ovih kloniranih magaraca to je neka genetska greška, nešto se potkralo, neka anomalija, pa je došlo do osipa jakni, neke vrste šogje, kod ovih što su se kupali. I morate misliti kako su se političari ošugali, digle se velika halabuka. I ja sam ja sam moram da kažem zadovoljan da me nisu mučili više no što su me inače mučili. A kako su vas smučili? oj nemojte o tome da pričam M e, su to lične stvari a prava kaže zbog tih metoda i njihovih principa nije baš nizgodno da se priča na radiju Talk show, braće, dobro da nastavimo onda nećemo o mučenju nego pričamo dalje znači, o temi koju smo počeli Dolaskom antibirokratske revolucije vi ste videli svoju novu šansu. Učlanili ste se u istraživački tim za ispiranje mozga pri bivšoj radio-televiziji Srbije i iz tog prvog perioda imate zanimljive iskustva. Da, imam. Iskustva su jako, jako zanimljive, ali kod bi nam to odvelo ako, ako, bismo, ako bismo počeli da pričamo o tim dogodovstinama sa to GRTS-a, tu je bilo zaista, zaista raznih dogodobstvena, za najmanje nekoliko tomova rata i mira, zato, zato ja ne bih ne bih da se dotičemo da, da idemo strikno o, o, ovu temu o kloniranju jer i ona je prilično opširna, znate Dobro, onda ćemo o toj osnovnoj temi, klonira se odavno i nastavlja se sa kloniranjem čemu to? Pa slušajte, vladari Vladari Poznato je od, od, od Preč šest hiljada godina Tokom istorije Znate da su egipćani Da su se mumificirali To je sve ne, Ona osnovna ideja U vladaru da traje I sad s obzirom da Da oni ne mogu da fizički traju Onda su probali Te ovo te ono Kažemo ovi su se mumificirali Evo desno I tek polovinom ovog našeg 20. veka je došlo do onoga o čemu su možda oni sanjali Toliko, toliko milenijuma, znate Sanjali su da, da, se, da se reprodukuju, da ostanu večiti To je jedna stvar A druga stvar, izuzetno važna Evo u ovom veku setimo se Setimo se recimo kako su razni političari Primera radi Stalin, kako je on Kad se kretao, recimo, kroz Mosku onda je koristio po 10-15 automobila, onda je svoje, svoje neke, neke kako se kaže, ljude koji liče na njega je stavljao u te automobile, plašeći se za svoj život, plašići se eventualno atentata i tako je on uspeo da, znači, ostane do kraja svog života na vlasti. I Jo, gospode, Bože, dragi. Da, da, setio sam se, to se kaže dvojnici. Znači, on je koristio dvojnike kako bi bio što sigurniji u sebe. Znate, e, da mu je bilo kojim slučajem mogućnost ovo kloniranja. Oni su počeli, Rusi su napredovali dosta, ali ipak nije, nije to bilo vreme, to su tamo, 50, 50, ko je on 54. umra, tu još malo da je sačakao, pa znate šta bi bil, ko zna, mapa sveta bi se izmenila, Bog zna kako bi sad, i da li bi recimo mi sad o ovome pričali, ili bi, ili bi išli strojevim korakom negde, mislim, svašta bi se desilo, to je sigurna. Jako zanimljiva priča, ja sam već pomenuo ladlom ove romane, zaista, neverovatno je da takve stvari... Postoje ne samo u knjigama, nego u realnom životu. Recite mi, kakva su svetska dostiknuće u oblasti kloniranja? Pa niste, pravo da vam kažem, ni svesni šta se u svetu događa. Znate, genetski materijal se skuplja. Prvo se uzimao iz određenih tijiva, a danas je bilo koja ćelija davalac genetskog koda. I to je prva stvar A druga stvar koja je jako važna Jeste jedna prosta činjenica Da samo jedna kap mokra će Da bi to slušalacima ovako jasnije predočio Sadrži gomilu informacija Iz vašeg sekreta današnja tehnika Može da sazna i rekonstruiše Ne samo svojstva vašeg organizma I razne boleštine Već može u potpunosti da sakla da vaš tajni seksualni život, pogled na svet i ne samo vaš svet, i vaših predaka, generacijama od pamti unazad. Ја вас морам прекинути време за најновије вести, тако да ћемо разговор наставити после вести и једне песнице. Пошто ни слушаоци са нама у студију је господин Mikica чије puno име и презиме нећемо рећи наравно, Gospodin, Mikica znači stočni ginekolog i genetičar iz ambulante za male životinje na Dedinju. Gospodine, mnogi naši gosti koji imaju veze sa tajnim službama i tajnim operacijama dotiču se mokraća kao bitnog elementa, pa evo i vi ste pomenuli opet mokraća pa mokraća, da nije malo previše previše mokraća, ne bi oni to pominjali bez veze, pa mokraća je strašno pitna, mislim, o, o, počevši od životinskog sveta, znate da se mokraćom obeležava teritorija, da je mokraća prisutna na, na, na kraju krajeva, kod svakog čoveka svakog dana, mislim, ima dotim sa mokraćom, ja ne vidim uopšte šta je problem tu. Pa dobro, nije problem, samo, samo, samo konstatujem da, da se možda previše pominje. Kad je tako važna, onda mora da se pominje, meni je, meni je žao, ali... Zaista, evo mogu da vam kažem, da počeo sam baš da pričam da se sada u današnje vreme, znači nauka je toliko napredovala da vi možete iz Mokraće da, da čitate. Mokrać vam je otvorena knjiga za, za čoveka, za, za njegova razmišljanja, sad je pravi rat među tajnim obaveštajnim službama, sada se... Sada se prva stvar koju, koju ljudi probaju da sakriju je u stvari mokraća ti naravno na, na nekim velikim položajima, sad se time pa i filmovi ovi o James Bondu neće više biti o, u, u, oko plutonijuma, ne znam ovog onog propasti sveta vrteće se sve oko te mokraće znate, jer dovoljna je samo jedna kap mokraće da bi Analizom vaših hromozoma Mogao da se napravi vaš duplikat Sar to nije već Samo po sebi dovoljno i značajno Znate Zbog toga po klozetima međunarodnih organizacijama Po raznim dvorovima I konačistima Ljudi koji danas kroje Sudbinu sveta Vodi se kažem pravi rad za mokraću Znate Poznato je recimo da državni sekretar Amerike Ola Madlen Olbrej Ima na svojim putešestvima Ceo jedan tim Za razgradnju njenog sekreta I da pri svakom odlazku Na toalet mora da se pravi Detaljan zapisnik koji potpisuje Pet članove FBI-a I Cije na čelu sa državnim kontrolorom Za sekret gospodinom Sternom Znate Pa niste to Da pomislite vidim kako me čudno gledate Oni uzimaju sekret I odmah mutiraju u sekret Druge osobe Kako bi njene lične genetske odlike Bile državne u najvećoj tajnosti Kako bi joj se uništio kod Kako ne bi moglo da dođe u, Ne bi moglo da dođe u neke ruke Neke druge obavištajne službe Znači kako od straha Zbog loniranja Tako i zbog straha Da se ne otkriju neke najveće državne, državne tajne u, u Sjedinjenih američkih država ne ide mi u glavu sve to. Gospodine Mikica, vi zaista bombardujete podacima. Ja sam zgranut. Zeli to je moguće? Italije mo, pa naravno da je moguće da vi živite, pa mi smo na pragu, evo, za koji dan će da počne treći milenijom, pa nemate pojma. Evo, kažem, šta se, recimo, sa njom dešava? Znači, državne tajne se mogu tako otkriti. I šta oni radi? Znači, moraju to nekako da da mutiraju taj njen sekret da nijukom slučaju ne dođe u neke pogrešne ruke u najkonjem slučaju zipuju informaciju koju sekret sadrži evo ja sam donao u studio nekoliko bočica koji su naši agenti prikupili u Daytonu u Rambujevu u Hagu pa možete da vidite kako to izgleda pa ja vidim da je ono neka standardna žuta boja ne vidim ništa specijal pa sad ne vidite specijalno ali под специальным микроскопом видит это всё, свашта, всё се може прочитати. Читав записник тих значаних догађави можете да да да имате на основу тога. Господи Микити, я би вас само за молио да не отварате бочице, прилично непријатан мирис. Довольно је ово што их види evo recimo ovde imate sekret glavnog tužilca u Hagu, ove gospodje Carla Del Ponte i evo ovde vidite i protokol o njenim svojstvima i, i imate detaljnog pusta za kloniranje e, sad s obzirom na snalažljivost naših tajnih službi mi smo iz povedljivih kanala i, i, i požrtvovalnošću i, i snalažljivošću naših tajnih službi e, mi smo mi smo uz pomoć naših agenata uspjeli, koji su uspeli da se prikriju u, u jednom klozetu u Prištini, uspeli smo da u jednom pokusu dobijemo dve litre njenog urina i to nam je zaista veliki uspeh, možda je, možda je i sresna okolost i nam je to pošlo i za rukom iz razloga što je taj klozet u, u, na kom je gospodja Delponte radila nuždu strašnog izgleda, pa deluje stresno na njenu ličnost, ali u svakom slučaju mi smo dobili tu jako, jako značajne podatke. Talk show, braće, Dobro pričamo, znači, o svetskim dostiknućima, o stanju izgleda, u nekoj svetskoj čpijunskoj mreži, na nekom generalnom nivou, šta se dešava? E sad, situacija kod nas, kakva je? Pa mi lično kod nas, mi sad stojimo pred jednom velikom dilemom. Da da kloniramo našeg bivšeg predsjednika i tamo pošaljemo dvojnika ili da obradimo, recimo, pošto imamo sad mokraću gospodje Carle Del Ponto, da li da obradimo glavnu hašku tužiteljku pa da je podmetnemo jer to nije problem uraditi obezbeđenje sa naše stručnjake koje oni tamo imaju u svakom slučaju ne predstavljanje neki problem pa da onda sad znači, podmetnemo tužiteljku pa pošaljemo original Miloševića i tako izbegnemo sramni princip koji nam hag nameće a to je onaj princip kad ja te tuži kad ja ti sudi e, sad time bi Sodićina gledao našem optuženom za ratne zločine malo kroz prste, ona da kažem blago naklono ili već kako mi to podesimo. A možete li vi to baš tako dobro da podesite? Pa i kako da ne pa ne bi mi preterivali malo na da za baš šuoro je činjenice malo da počutkujem ove tužitelje koji koji imaju neke digresije i tako ne bi preterivali da to ima prevelike formu jednu ozbiljnu ozbiljno jednog suđenja, ali kažem da se izbegne taj sramni princip koji, koji vlada u međunarodnoj zajednici. I sad, što da vam kažem, to, to sad, može da se reši i tu je sad dilema, jer mi smo pokušavali da, da već radimo e, mi imamo replika dosta, znate, pa mogli ste da primetite ova po, razna pojavljivanja gospodina Miloševića u vreme dok je bio predsednik mnoge od tih pojavljivanja vi ne možete da verujete koliko ima lažnih pojavljivanja koliko ima lažnih otvaranja koliko ima lažnih govora dok gospodin na miru uz viski sedi u svojoj fotelji i prati šta se dešava to je povoljnost koju današnji vladari mogu da imaju i koji mnogi koriste što reka, moja pokojna baba Gospodnja volja. Boga mi gospodnja volja. Ovo je neverovatno. Vi kažete da gospodin Milošević u stvari nije on, nego je njegov klon. Pa sad, to je, to je više i filozofsko pitanje. Da li on ili on? On jeste on. Znate, tu sad imate razne kombinacije. On jeste on u manjoj ili većoj meri. Koliko naruči da bude on, toliko i bude on pa znate ova, sad kad bilo ovih, ove promene vlasti kad je bila ova gužva njegovo pojavljivanje na televiziji videli ste jedno, jedno jedno pojavljivanje gde on bio prilično nervozen i uzroen. ja ću vam sad otkriti, to je on a sledeće pojavljivanje možda, možda ste mogli da primetite jedno onželantu, jednu spiranu pojavu, to je već to je već on kloniran prerađen, sato što je postala opasnost od preteranog uzbuđivanja i onda je najbolje rešenje bilo to da on smirano kaže šta ima i da se ne prave nikakvi problemi. Najbolje obolžavam niz dlake znači kažete sad je dilema koga poslati da li izmenjenog Miloševića znači njegov klon, da li klonirati gospođu Del Pont, te pa nju podmetnuti lažnu tu su problemi koje imate pred sobom pa jeste tu su problemi sad mi u stvari tražimo neku najpogodniju kombinaciju znate kad bi poslali klon Miloševića zbog brojnih optužbi za, za te zločine i, i pretpostavljamo dugog suđenja na kraju bismo imali Miloševića manjeg tako manjeg pa znate to je još ima tu e, to je problem to vam nisam rekao sad je kod trenutno smo u posljednje dve godine jako jako napredovali u tom kloniranju znate ono ranije je bilo prilično mnogo defekata znate pa ispostavi se da da kad kad, kad vam klon izađe da recimo da drži govor neki Da, da u, u najodsutnijem momentu nešto popusti da se desi kiks i to više, to više nije slučaj, to više nema takvih problema. Međutim, šta se dešava? Vremenom naši klonovi se skupljaju. Kao recimo u, u mašinu za veška stavite posebno na toplo neki... neki kad iškuvate veš, pa vam izađe... 2-3 broja manje od jela E tako se i naši klonovi skupljaju Posle određenog vremena Smanjuju se jednom rečem Bukvalno se smanjuju i onda bi bio problem Pošaljate klona i on dođe sma, Počne da se smanjuje Razumete Kažem tu ima brojnih optužbi Za ratne zložičine I na kraju šta bi se desilo Naš klon bi bio manji od makovog zrna Osjetilo bi se da nešto nije u redu Nama ne trebaju zavujeti Treba nam spašenju čoveči Znači, vi ne bih gospodina Miloševića, zapravo, njegovog klona slali zbog tog skupljanja? Ma čisto zbog skupljanja. Znate, mada ma moram da kažem, postoje tu još i, i razne frakcije među nama, a kao i među članovima bivše i sadašnje vlade, jer, pa ste, neki smatraju da je najmanja šteta, recimo, primjera radi, da se pošalje Šajinović, maskiran u telo Milo, Miloševića. Pa je li to može? A može sve danas, sve može danas ništa nije problem, znači da pošaljemo Šajinovića maskiranu u teo Miloševića e sad Šajinović je još nećka a izgleda da se priklanja tome da, da ipak eskivira taj zadatak Znate, da ga ne bi sudili i za njegove zločine kad otkriju da je iza Miloševićeve mokraće stoji zapravo on, jer, jer on bi zapravo bio Milošević samo s polja a iznutra bi bio original on. tako da tu ima problema Znate, on, on recimo ima isto neke Ideje da, da ga iznutra Da ga iznutra promenem, Promenimo u Miloševića Zbog genetske analize Ali ostaje sad tu Još, još raznih pitanji I problema, znate Kakvih? Pa recimo pitanje ko bi onda sad bio u Hagu Znate, čak i iz Haga stižu Neki signali, nakon vešta O ovim tajnim diplomatskim kanalima danje u stvari nema ništa protiv da paše njemu i pet Miloševića da im se da im se sudije s obzirom na opložn bices opložnici sve na biz sastrovali doživoto tako da nema šta se tih naših već da kažem formalnih dilema tiče nije nije baš briga nema je svejedno znate i oni hoće da oni su ljudi hoće da ispostoje pračadora znate da je taj haški sud nametnut od Amerikanaca do 100 politička suđanja i njeva je u principu svejedno hoće da to otaljaju, znate, par puta se telefonirao na, na liniji Putin-Klinton na tu temu pa se onda stvar zabrašurila tako da smo mi sad u procepu šta da radimo i ko će da se šalji u komu obliku strašno zanimljiva priča ja predlažem da čuvamo jednu pesmicu da se, da se malo ja odmorim od, od ove vaše presije pa ćemo onda da nastavimo razgovar. Budkaj, budkaj. Poštovani slušaci, ja moram da se izvinu, zbog ove pauze naš gost je išao do da mokri, pa je onda morao da ovaj tu svu proceduru, da, da, kako vi to kažete. da. Pa ja sam morao da tu malo da, da genjski kod svoje mokracije promenim, jer nikad se ne zna, znate. Dobro, sad ste se sredili, možemo da nastavimo. Hajde recite, pomenuli ste tu neki odnos Srbije-Hrvatska. Jeste, Hrvati su tu korak, korak ispred nas, znate. Oni recimo u hang šalju prvo koji liči na ratnog zločinca, a, a, recimo koji ima neku gadnu dijagnozu, pa nije ni šteta kad mu ocepe doživotno. Znate, pre toga naravno prođe... Z, ovaj, ima kurs za ratne zločince pri vojnom redarstvenom pozorištu glavnog stožera, pa onda tamo priča njihovu priču koju je naučio i to sve shvata znate, a to jeste patriotska dužnost da sve prizna što se od njih traži čak po moguću i više zbog uslovljavanja međunarodne zajednice pri ulazku razne organizacije za žicanje para znate pare tu sve vrte Znate, mi imamo također skripta Za ratne zločince Ali nemamo kandidate Pa sad ja evo, preko radija bih molio Ako neko liči na Šljivančan I na Karadžića Miloševića A hoće da bude kandidat i patriota Da sjavi u program Ne mora da ima brkove kudrovu Kosov svinski pogled izlično. Samo da ima nešto u faci što vuča na njih A ostalo ćemo mi vrlo lako Da izoperišemo Da izfrizerišemo u jednom, jednom vojnom salonu lepote na Dedinju Mene zanima primetno je ovo pojavljivanje na, na ovom kongresu mnogi nisu primetili, ali gospodin Milošević je bio sasvim drugi čovek o čemu se tu radi? E, to je bilo jedno vatreno krštenje našeg, našeg novog jednog klona u ulozi Miloševića jeste videli kako je on tu kako je on tu lepo mi smo ponosni, on je nastupio lepo, sam uvereno. Visoko uzdignutog čela Pa vidjeli ste i odobravanje te mase To je uticalo naj, najbolje Baš kako smo ih zamislili Znači i to je sve režirano i pripremljeno Apsolutno Pa ne možete vi danas Nijedan govor rozbiljniji uraditi Bez ro dobrog klona Bez priprema čoveka i kandidata Pa pa pred toliko masom vi mislite Da je lako izaći i pričati. Ne, ne, to ni u kom slučaju Nije, nije tek tako, znate Mogu vam da su interesantne ova druga teorijska pitanja u vezi kloniranja. Mene recimo zanima kako prepoznati original od kloniranog Miloševića. Pa to ja ću vam otkriti jednu tajnu vezanu recimo za Milošević. Ima tu sad raznih metoda, naravno ovaj genetski genetski genetska provera sve otkriva, to je jasno ali ovako na prvo oko na ovaj prvi pogled što se kaže Re, recimo možete da detaljno pogledate njegove prste na, nogi, na nogama, ako ima one plovne kožice onda je original, ako nema onda je falširan. Mi, bar za sada tehnološki nismo dospeli do toga da možemo da kombinujemo patku sa imperatorom, bivšim i budućim, ali smo na najboljem putu. Znači ako nema te plovne kožice peraja, onda znajte, u pitanju je klon. Ovo je strašno. To može biti veoma veliki problem u Hagu ako pošaljete klone. Pa naravno, o tome isto razmišljamo, ali, ali ova stroja koja bi da pošaljemo klona, a u, u njoj sam i ja, mi se pouzdamo u to da da tokom medicinskog pregleda na prijemnom odeljenju za ratne zločinske Haskog tribun, tribunala neće baš gledati u sitna crevca. A posebno sada gledaju tabane Znate jer svaki original Ima neku svoju specifiču Znate Tako da oni pred lekarskom komisijom Poštaju Znate i, i hovanti u pitanju Idu u onim doktor šolovim klompama Tako da Mi se nadamo da oni neće Obraćati posebnu pažnju na peraja Na te plovne kožice Tako da može i šajinovis da prođe Koji uzgred ima, ima pileće grudi Dobro, nastavite dalje slučajno se. Pa evo, mogu da kažem da je istina da smo mi posle Albanije najzaostalija zemlja u Evropi, ali u kloniranju vodimo glavnu reč. Znate, pale su i neke zogestije iz bivšte, bivšeg generalštava da naš vođaj ima prilično veliku reproduktivnu silu i onda smo mi to ostvarili u uslovima in vitro. Naime, Kad je, kad je reč o kozama i, i živini i zbog toga se vojska usrsredila na ispitivanje reproduktivne sile koza i njihov odbrambeni potencijal uslovima neprijateljske agresije A zašto da peraje, to mi ne ide u glavu kako se to desilo? Pa to je jedan splet nekih genetskih okolnosti, tako da kažem znate šta Milošović od tih plovnih kožica upravo da bio ono fantastično karizmatično moć. Znate, ako se setite Kosovog polja, setite se ono pre 12. godine, tamo se pred onam svetinom milion koliko je bilo ljudi, pojavio u u Adidas sandal papučama. Znate, i ko je hteo da vidi o čemu je reč, on je odmah primetio nešto nešto nešto karizmatično. Znate, znate, a to kad samo ovim prestižima znate, onako malo, malo pomeri prste na nogama te plovne kožice za trepere to daje moć čoveku kao, kao neki fluid da se rasprostire na narod, to je nešto čudno još uvek, neobjašnjivo ne zna se tačno o čemu se radi ali mogu da kažem da pogotovo ženski deo publike frenetično pili samo u tabane, znate, u te sandale, nehajići tokom ekspoza je uopšte o čemu je reč nije čak ni bitno o čemu je reč bitno je da se stvara taj fluid ja ću zdaragi moj gospodine opet prekinuti mada imate puno toga da kažete slede najnovije kratke vesti u svojoj mikice perete li vi ruke posle uzimanja uzora kao evo sad ste nešto petljali S vašim ličnim uzorkom Evo mogu i vama da uzmem uzoraka ako hoćete Ne ne bih ovako sam uzgrad pitao Znate šta me zanima Što se tiče ovog kloniranja postavlja se pitanje Šta je njegov smisao Pored ovog smisla koji je vezan za Razne špijunske tajne Koje je treba otkriti Drugim državama i drugim službama Šta je smisao kloniranja kod nas pa smisao kod nas je da se zadovolji u ovom slučaju da se zadovolji pravda da se uđe pre Hrvatske u Evropsku zajednicu da citiram gospodina Koštunicu i da se ne bude opet ono što se kaže stranka ona znate kakva e, i onda da nam drugi naređuju ko će da nosi ooj, žezlo vođe e e e ja mislim da je to osnovni cilj koji se trenutno nama na na na meča znate jer dan kasap stolica je samo jedna faza to je prolazna stvar jedni dovođaju drugije do to je u stvari principi i i sve ovo zbog čega su ove promene došle došle su zbog tog principa znate, ali mi nije prolazna stvar On je po nekima i bogo čovek i primer kako se vlada iznad ljudi, iznad vremena i prostora. Znate, on je zato uzor, on je talon i zato je bez veze od strane Haškog tribunala da mu za svaki sitan propust zakače optušbu za ratne zločine. Možete misliti. A još pitanje da baš sve znao šta se radi na terenu. Jer Is, recimo često zaboravan čovjek nešto zaboravi da ga pita pouradi na svoju ruku pa nekad sezne stvar a ne mora ni on sve da stigne da, da kontroliše znate tako da je tu pitanje pitanje šta je i čija odgovornic zašta tu zato smo imali televiziju takozvanu tv veš mašinu koja je trebala da ispere sve što je trebalo isprati da obavi ostali dao posla da sredi, utiske i znate, krivci moraju da stanu pred sud da, da, da se kazne, kazne. to se svi slažemo I, i koštunica koja je odgovoran čovjek i sa dubokim osjećajem za pravdu to osjeća i saglašava se sa tim i naš narod je u tom jedinstveno, znate i Milošović u tom jedinstveno kao i Šajinović ali ne mora baš sad baš sad svako da odgovara znate pa kako sad princip odgovaranja, a onda ne mora baš svaku. Pa, evo, šta da vam dam primjer. recimo Hitler, ajte Hitler, je li njega neko nešto ikad pitao? Ono, like evo terao u propast, ili tuđman? Što je sad gori Milošević našo tuđmana? Je li samo zato što je naš pravi narodni vođa, veliki narodni vođa. Javi samo zato što nam je uzeo 10 godina normalnog života. Pa koliko su uzimali godina? Pa Od cele života su uzimali. To 10 godina nije baš baš neko godište veliko, znate. Tako da danas svako može da na obuče odelo vladara da okači, da okači znamenja, znate? Ali jedan je pravi narodni vođa i narod oseća Ока треба. От от лажних да слушај коме треба да поклони своје судбину у руке. А, стално, стално моје мисли о најправи. Знате? Очу програм. На кој на телефонској вези ја морам да прекинум разговор са господином Микицом. Изволите, добро сам слушам вас. Добр дан. Поздрављам вас вашег гостог у студију. Захваљен. Хтео би да питам vašeg draug gosta, da. kako su izveli genijalno kloniranje ratnog izveštača Milijanu Baletić u Milijanu Balagu. To je meni jako interesantno, pa bih gost da mi je na to pitanje. Hvala. Zahvaljujem mnogo na pitanju. Znate šta, gospodin je postavio jedno pitanje koje, koje, na koje ja mogu da odgovorim. Znate šta, tu je došlo do jedne vrlo, vrlo malog genetskog, genetskog pomeren, znate. Više je to više je to stvar matičara da da da tako kažem, više je to stvar matičara nego što smo mi to nešto mnogo uradili. Ajte, malo, malo čisto da na kraju krajeva ni se se gospođa doba pojavlila pa pa da pred kameram da da da bude u pravo elementu Morali smo malo da je isfriziramo Tako da kažem vlata Jer i ono ranije je bio njen klon Tako da nemojte, nemojte Da sumnjate da ovo, A i sledeće neke, neke pojave njene Neće biti klonovi Jo gospode bože dragi Dragi gospodine Mikice Znači problemi su s jedne strane pravni, a sa druge subjektivno tehnički, a sa treće recimo pravno teorijski. Jeste, jeste. I tu se sad čeka ko štunici na zadnja reč. Tu se čeka njegov mig, jer na njegov mig mi startujemo kloniranje. I, o, i ove polaznike kursa za imitaciju pred haškim tribunalom za ratne zločine u kojoj je u jednom tajnom vojnom pozorištu dakle startujemo i krećemo s obukom i selektujemo najbolje koga ćemo poslati u hag pa to je, šta da vam kažem to je praktično slanjena giljotina molim vas, znate ako, ako je nekom žao da svojim životom Zapravo tamo u Holandiji ne uzimaju života. Ako je nekom žao da svojim životom spase čast najvećeg vođe na ovim prostorima od Pantiveka, ja onda zaista ne znam šta je, šta je ljudima bitno. Znate, a druga stvar, državni interes je i trenutan. Mi time skidamo svaku sumnju sa pravog Miloševića, što nam je u stvari najbitnije. Neko na telefonskoj vezi, ja se izvinjam što vas prekidam. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Slušam vas. To je gospodin Mitica vaš gost, ili tako? Da, da. E, salim te, Bože, da neko može da me spase. Recite. Pa, vidite, Ibica Pačić ovde. Da. Pa, kloniran sam pre 53 godine. Da. Znate, iz 90. godine, iz 1990. godine, mm. oklicao sam sebe jedno od siljaku, udržao sam glavom od led, onako sam došao sebi, evo, od onda mi ništa ne dobro. Sta da, sta, dragi moj gospodine, vi ste kažete kad ste ono klonirani? Pre 30, 50 godina. E, to je, moram da, moram da vam skrenem pažnju, zahvalim na na ovom pitanju, moram da vam skrenem pažnju da ste klonirani u nezgodno vreme. Ja sam napomenuo da su da su vremena za kloniranje prava vremena u zadnjih, da kažem, 10-20 godina, a a bisere, mi mi proizvodimo bisere u zadnje 2- 3 godine. Tu su rezultati najbolji. I još nešto treba da se is, tu isfiltrira i ispravi u vezi sa onim skupljanjem, ali moram da vam kažem da ste vi, vi ste vjerojatno kad ste pali udarili glavom, da vam je, da vam je nešto jako sevnulo u glavi i da ste, da, da ste osetili da više niste onaj isti. Zašto? Sato što u to vreme kad ste vi, dragi moji gospodine, klonirani, to su bili pionerski pokušaj i to se tada nije dobro radilo. Eto, to bi bio odgorno. Vaše pitanje, ja se zahvaljujem. Show, braće, budve. Ima tu još dosta problema. Pričali smo o nekoj tehnici. Ja ste... Kako, recimo, tehnički da rešimo taj problem sa izgledom? Recimo, tu sad imate razne varijante i varijante. Mi smo već o nečemu i pričali. Jeste, pričali smo, samo nastavite, to je vrlo zanimljivo u vezi sa tom tehnikom. Pa znate kako, da li, da li samo izgled ili i izgledi mozak? Da li samo mozak da šaljimo? Šta da šaljemo? To je više filozofsko pitanje. Znate, u kom delu tela je krivica? Neki narodi recimo seku ruku, prste, čupaju delove tela pripisujući krivicu telu. Ukradeš nešto recimo i, i, i tu i tamo nešto siluješ, oni te odvedu u miliciju, ceku ti ruku i slobodan si brašo, idi sad kući. Zaista to je ozbiljno filozofsko pitanje. Pa da, pa evo dodao bih da i ovo još, kad recimo drugi put omane, pa opet nešto siluje, onda mu oceku drugu ruku, pa opet gle, On i dalje siluje, onda jednu nogu, pa drugu nogu, pa treću nogu, pa uši, oči, prste, seci ovde, seci ovde, seci ovde, a on u stvari kvaran iznutra, ogrezao. On ne posustaje, on siluje i dalje kako zna i čim zna i kako ume. Zato smo, dragi moji gospodine i, i, i dragi slušalci, zato smo mi više za prevaspitajanje. Znate, postoji, recimo, gradljivo koje treba robijaš da savlada da se malo uljudi pa ako hoćete i da drž duševno malo trpi pa i da za, zaplače da zaplače nekad na svojom sudbinom neku ljudsku suzu da proli da izađe na kraju zdravi skaza mata ako mu je kazna tako velja možda se izađe znate jako zanimljiva observacija pa jeste, možda naš režim malo i preteruje u očekivanjama iz tog evo i ovi slajkovi porobijašnicova Žale se ljudi na obimno gradivo, traže malo jednostavniji program i sad se i na tome radi, da se malo brže prevaspitavaju. Pa inače je problem s vaspitanjem i u školama kažu da su e, obimni pro, program i teška im torba, možete misliti za neko ozbiljno prevaspitavanje u nekoj robijaškoj ustanovi. Tu je tek guža, puna im je glava iz raznih vaspitnih štiva ali šta da vam kažem, zato naši hrabjaši izlaže, izlaze sa rovije kao drugi ljudi, kao inženjeri, doktori, znate, časne sestre, pevači, vaspitačice. Zato smo i ponosni što smo u stanju da, da od kvarne osobe iz vaspitalo, da kažem, svece u izvesnom pogledu. Ne kažem da je to uvijek tako, ali ipak ne može da se poredi sa seckajućim, recimo, kaznenim sistemom, što je vrlo čest slučaj na istoku. Ja sam hteo još nešto da vas pitam, međutim, čujem da slušalci čekaju na našim telefonskim linijama, tako da ćemo s njima popričati. Dobar dan, izvolite slušan vas. Dobar dan. Recite. Ja imam jedno pitanje, da? vas i vaše goste. Da, izvolite. Da, čita sam u nekoj stranoj štanti da, da postoje kloniranje nekih naših bivših predsjednika, sad koliko smo ih imali ne znam, da su navodno klonirani u, u novog predsjednika. Pa da. da li on ima neka saznanja o tome ili da, da, jasne, da odgovori pitanje. na to pitanje. Jeste, gospode ja sam već pričao zahvaljujem na pitanju, ja sam već pričao o oraj dilemi uh, oko Šajinovića. Da li, ćemo, da li ćemo šta ćemo u ušta da ubacimo? Znate, da li ćemo Šajinovića da da ubacimo njegov, njegov taj duševni potencijal ukloniranog Miloševića pa da idemo s tim pred Hag ili ćemo obratno znači da, da u, u Šajinovića ubacimo ovaj duševni potencijal Miloševića pa da pustimo ovog da trčkara okolo pa da ga uhvate pa da on onda odgovara za nešto što možda i nije uradio na konto Miloševićevi grešaka, visim tu sad ima raznih kombinacija sve je stvar dogovora na najvišem nivou, sve je stvar službi i moram da kažem tajnih dogovora velikih sile, ja sam napomenuo da ovi u Hagu praktično njih baš i ne zanima, oni hoće tu formu, oni to hoće da odrade pritisnih Ovi amerikanci koji komanduju, koji su silnu mokraću po svetu pokupili i zanalizirali i sad se prave pametni zbog toga. Eto u tome je cela stvar. Još neko na vezi. Imamo... 2 minuta do najnovije vesti, zato vas molim da budete kratki, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ove, ja sam planirana na 328 godina. Da. Interese me šta će biti sad sa stvarnom, koja je moja budućnost i da li se za to korištone žičice i čačkalice. Pa? E, dobro, ja se zapadajem na pitanje. Gospodine Mikice, imate sa dve imate otprilike minute da kažete. Pa ja, dragoi gospodinci Ja bi rekao da i ona, i ona je ona Jona Jona je ajde kažem požurila, Znate, požurila je sa, da, je za, da je malo kasnije da je upala u ovih prethodnih 20 godina pa, pa da, da mogu da garantujem i pitanje ko je kombinirao ja, ja nisam nisam siguran ko je to radio ali pretpostavljam da nije mnogo ljudi moglo da da, da to radi I osim mene još nekoliko naših stručnjaka, tako da moram da primetim da je jako, jako nezgodno to vreme kloniranja. Ja, ja mogu da gospodjici da predložim da ona sad, ako može nekako preko neke veze da dođe pa da je isklonirao mi kako valja ponovo. Zahvaljujem na ovom odgovoru najnovije vesti. Talk show braće, budkaj. Poštovani slušoci, 11 časova i 30 minuta, ovo vreme, stravično leti, imamo još malo do kraja emisije, tako da ću ja, gospodine Mikice, da pitam, s obzirom na ono što ste govorili do sada, postavljaju se znači pravni problemi, da u slati gospodin Milošević, uhag, da li mu ovde suditi? Čini mi se da je i to jedna dilema. Pa to nije jedna dilema, mi smo govorili uglavnom o slanju i o merama koje bi trebalo preduzeti za to slanje, znate, jer Ja sam rekao da međunarodna zajednica Da, da taj kaški tribunal Koji je makar šta zapravo od sude I koji je redno političko suđenje Hoće u stvari da ispoštuje Neku formu koju su amerikanci nametnuli I to je jasno, znate I sad, e, govorili smo o tim kazamatima e, Na raznim mestima Pominjali smo i naše zatvore Mislim, mi bi to prihvatili Ali oni su, oni su uzeli Pa spopadaju ili spopadaju Znate i sad šta da vam kažem o, u vezi sa tim zatvorima znate ako ako u nekom zatvoru koji nije nije o, da kažem modern i, i zatvor onakav kakav namjeću neki standardni razvijenog međunarodnog sveta onda, onda oni zatvornika ne teraju ništa da rade nego ga samo teraju da trpi očajamo u, u, u nekoj Rupio nekom ćumezu, znate A to oni u stvari hoće U hagu Zato smo mi više, zato da se Preda, recimo, Miloševićevo telo A da mozak, srce, pluće I ostavi delovi duše Ostanu na dedinju E, sad se opet tu moramo vratiti Na tehniku Da li baš njegovo telo ili ne Da li je važnije za naš narod Samo telo ili duša Ključujući mozak i unutrašnje organe I tu se vraćam na opet one filozofske dileme i vidite i sami vrtimo se oko ono pitanja kokoške jaja znate to je pitanje koje na kraju svega uvek ostaje jeste jeste to je. i ja vam moram reći da sam ja tu za referendum to je jedno ili da ko štunica kaže poslednju reč kao pravnik šta mi kao narod možemo da dozvolimo da se kod našeg narodnog vođe kazni koji deo i u koje meri Znate, i dokle u tome možemo da radimo ustupke pred međunarodnom zajednicom ako hoćemo pre Hrvatu u Evropsku zajednicu, a to hoćemo i mada vidim po situaciji nama se baš nešto tamo i ne žuri tako da mi imamo još fore da zatežimo to je, to je na, na neku našu sreću a sa druge strane kaž, ja sam već rekao koštunica je bilo i biće a vođa je pravi, vođa je samo jedan, to narod zna i tome kliče s dobrovoljnim odbravanjem. Pogotovo ako gleda ovu TV veš mašinu u kojoj sam govorio Znate, i, i eto, to je, prilike, to je od prilike rezime, to je od prilike sržovog što sam hteo da kažem. Mnogom se zahvaljujem, mogli bi pričati još satima ovo je strašno zanimljivo, a moram da priznam i vrlo morbidnoj temi to kloniranje je zaista monstruozni projekat posljednjih godina ovog 20. veka, ali šta ćemo tako ide taj sumanuti razvoj naše civilizacije? Jeste razvoj sumanut, mi moramo da se pomirimo s tim i možemo da budemo srećni da smo mi na mnogim u mnogim stvarima da smo, da smo na tnu ali u ovoj stvari koja je jedna od najznačajnijih stvari u stvari civilizacijskog civilizacijskog razvoja da smo tu u samom vrhu i mi se time ponosimo Dragi moji gospodine ja moram da vam se još jednom zahvalim na gostovanju u našoj emisiji da kažem da je sada 26 minuta do 12 časova moram da vas pozdravim u ime maga, reglera i muzičkog urednika gospodina Ervina koji je u režiji sa Mixpultom i u ime braće Butkaj koji su u studiju i u ime našeg gosta. Zahvaljujem se svima prijedno.